І у напівсні, і на яву юнак просто марив смертю. Справді, навіщо жити, коли наймиліша його серцю дівчина давно чекає на нього в раю? Та й рідний батько, мабуть, вже опинився там. Їхні душі вже на небі прогулюються яскравими луками і квітучими садами безкрайнього царства Божого серед сонмів янголів, а він досі мучиться на землі. Так, був у нього колись товариш зі спудею – Іван Богданович. Але ж той байстрюк перетворився на смертельного ворога, став юдою з юд, нагромадив довкола Степана цілий мур облудної брехні і оманою занапастив усе, що було в Степана цінного. Саме він, до речі, теж не святий, бо зрадив свого гетьмана, забувши про сердюцьку присягу». Тож ще варто лишатись серед живих, зазнавши такого нищівного і ганебного програшу. Разом із похмурими думками, що роїлись у голові, до руки ніг всього тіла поступово поверталася здатність рухатись. Відтак Степан почав серйозно обдумувати, як накласти на себе руки. Діяти можна було по-різному. Найлегше дочекатися, коли мошка пожене коней галопом – і виструбнути з брички, щоб на скаку розбитися об землю. Аби загинути, напевно, можна обрати момент переправи через якусь річку і кинутися у воду. От тоді неодмінно потонеш. Можна було відмовлятися від питва та ліків, щоб все-таки не одужувати або померти від спраги. Можна битися головою об дошки брички, щоб спробувати розкроїти собі череп. Можна пошукати в мошки якоїсь отрути. У скринці, де він тримав лікувальні притирання, неодмінно має лежати щось подібне. Недарма ж у вертепних виставах обов'язково розігрується сценка про те, як огидний брехливий єврей Шинкар підмішує до горілки отруту і намагається напоїти нею козака. То як мошка може обійтися безсмертельної отрути, прихованої у скринці серед ліків. Мабуть, також можна відшукати в його речах мотузку, або розірвати на смужки рядно і скрутити мотузку зі смужок, а потім удавитися. Теж вихід. І нарешті, у євреї є господарський ніж. Відтак можна знайти його та зарізатись. Утім, для здійснення задуму сили в руках і ногах було ще замало, тож Степанові лишалося цілими днями трястись у бричці і уявляти, як він перекочується усе ближче до бортика, перехиляється через нього і на повному скаку летить на кам'янисту землю, або як ковтає знайдену у скринці гідоту, або... Та дивна річ, чим частіше Степан уявляв сцени самогубства, тим більше переконувався у нездійсненності подібних планів. Справді, розбитися на смерть при падінні збрички йому би швидше за все не вдалося. Очевидно, вони вже відірвались від переслідувань московитів. Тож Мошка більше не гнав коней галопом, а їхав значно повільніше. Крім того, часто поглядав... Під навіс, аби сказати Степанові декілька підбадьорюючих слів. Звісно, за таких умов єврей одразу помітить, як юнак вистрибне з брички і повернеться за ним. А поза як розбитися або звернути в'язи на малій швидкості навряд чи вдасться, мошка незабаром вилікує Степана. Впасти у воду, щоб потонути, але на переправах через річки – Єврей сходив спередка і уважно слідкував за кіньми та бричкою. Не помітити при цьому Степаново падіння він просто не міг. Битися головою об дошки? Але ж це не тверде каміння. У голову спершу ж удару не розкроїти. Та й єврей почує стукити поцікавиться, А що ж там робить недолугий молодий самогубця? Шукати отруту у скринці? Подібне могло спасти йому на думку, коли лише... Степанові часто марились різні жахи. Коли ж у голові прояснилося, юнак одразу зрозумів, що мушка не вивозив би його з поля бою та не лікував би весь цей час тільки задля того, щоб одного дня напоїти смертельним зіллям. Значно простіше було кинути тяжко пораненого подихати там, де він впав посеред битви. Знов-таки, єврей навряд чи допустив би, щоб Степан під його доглядом не їв, не пив, ні лікувальні настоянки, ані води. Бо навіщо тоді юнака рятувати? Удавитися? Степан навіть сісти у бречці не міг. Де вже йому шукати мотузку, робити на кінці удавку, видиратись на дерево, прив'язувати знаряддя для самогубства і стрибати униз? Надто складно, надто довго. І непосильно для хворого. Спробувати заволодіти господарським ножем? Оце якраз... Було б цілком реально, якби Мошка не тримав ножа у торбинці під передком брички. Доповсти туди Степан ще не мав сили. Але то не головне. Питання в іншому. Хіба не відчув би Мошка, що під навісом брички не все гаразд? Хіба не зупинив би руку самогубця в останній момент? Отак думав Степан, думав, чекав, поки достатньою мірою набереться сил. Чекав. І нарешті дочекався коли поздоровішав настільки, що зміг так сяк сидіти в бричці, то зрозумів раптом, що просто не здатний шукати ножа та різати собі горлянку, або рвати на смужки ряднину і робити удавку. Він так довго планував свою смерть, так довго смакував уявні видовища скорого й вірного кінця, що тепер подібні думки зробились нестерпно огидними. Ні. Жити Степанові зовсім не хотілося. Проте варто було уявити себе лежачим з перерізаною горлянкою або повішеним на гіляці, як на душі робилось бридко. От у чим загадка. Тепер, переживши важке одужання у дорозі, йому не хотілося зовсім нічого – ні жити, ані вмирати. Зависнути б десь посередині між життям і смертю, щоб не їсти, ні пити, а просто – Цілу вічність нічого не робити. Та це теж було неможливо, отже Степан сидів собі під навісом брички, потрушку цідив воду та цілющу трав'яну настоянку, навіть почав жувати, ковтати хліб та шматочки курячого м'яса. І чим далі, тим більше тупішав від нескінченої їхньої поїздки. Іноді оглядав своє нове незвичне вбрання, та поступово єврейський каптан перестав привертати його увагу. Степан не заперечував навіть, коли під час зупинок на ночівлю мужка надягав йому на голову таку ж саму ярмолку, яку носив сам. Хіба не все одно? Люди скрізь дурні. Вони не здатні упізнати справжнього козака, якщо він вдягнений по-єврейськи, якщо його обличчя змарніло, колись палаючи енергію юності очі зовсім згасли, а верхня губа та підборіддя вкрились ріденькою рослинністю. То хай все йде так, як йде».